A beszéd Amint beléptek az épületbe, levetették kezes lábasukat és átadták a személyzetnek. Déniel és Zsiszkár is követte a példájukat, de az emberek ilyet tekintettel méregették az utóbbit és óvatosan közeledtek hozzá. Glédia idegesen igazította orszűrűjét. Eddig még sohasem tartózkodott rövid életű emberi lények sűrű tömegében. Ezek az emberek tudomása szerint, hisz mindig ezt mondták neki, részben azért élnek sokkal kevesebb ideig, mert testüket krónikus fertőzések emésztik, és szervezetükben nyüzsögnek a legkülönfélébb kórokozók. – A saját ruhámat kapom majd vissza? – Ne féljen, nem kell viselnie senki másét. Biztonságos helyen tartják majd, és sugárfertőtlenítik is. Glédia óvatosan körülnézett. Az a bal gyötörte, hogy még a vizuális kapcsolat is veszélyes lehet számára. Kik ezek az alakok? Biztonsági őrök, madam. Még itt is? Egy zárt épületben. Természetesen. Amikor pedig felmegyünk az emelvényre, erőtérfüggöny választ majd el bennünket a közönségtől. Még a saját törvényhozásokban sem bíznak meg? Nem teljesen. Ez még eléggé nyers világ, és mi a magunk módján élünk rajta. Még nem kerekítettük le minden éles sarkot, és nincsenek robotjaink, amelyek megvédenének. Emellett akad még néhány nagyon harcias kisebbségi pártunk is. Általában héjáknak nevezzük őket. Mik azok a héják? A legtöbb béli földi ekkorra már szintén megszabadult kezes lábasától, és változatos italokkal melengedte magát. A levegőt betöltötte a társalgás moraja, sokan mereztették a szemüket Glédiára de közvetlenül senki sem szólt hozzá. Hamarosan észrevette, hogy valószínűleg tudatosan tartják tőle a távolságot. Dézsi észrevette, és helyesen értelmezte, amint Glédia jobbra-balra Előre közöltük velünk, hogy nagyra értékelne maga körül egy kis szabad helyet. Gondolom, tisztában vannak a fertőzéstől való félelmével is. Remélem, nem veszik rossz néven tőlem. Az bizony előfordulhat, Viszont az ön egyik kísérője hangsúlyozottan robot. A legtöbb béli földi pedig az ilyen fertőzésektől óvakodik, különösen a héják. Még nem mondta meg, kifélék is azok. Szívesen elmondom, de szorít az idő. Mindkettünknek hamarosan föl kell mennünk az emelvényre. A legtöbb telepes úgy véli, hamarosan övék lesz az egész galaxis, mivel az űrlakók alul maradnak a terjeszkedési versenyben. A többiek azt is tudják, hogy ez jó időbe kerül. Mi már nem érjük meg, talán még a gyermekeink sem. Mai tudásunk szerint akár ezer évbe is belekerülhet. A héják azonban nem óhajtanak ennyit várni, már is gyűlőre akarják vinni a dolgokat. Háborúra törekednek? Azt nem mondják kinyíltam, és nem is nevezik magukat hiáknak Ezt a címkét a szellemesebb emberek ragasztották rájuk. Ők inkább a föld fensőbségének híveiként emlegetik magukat. Egyébként nem könnyű olyanok ellen érvelni, akiknek bevallott célja a föld hatalmának biztosítása. Legtöbben szintén erre törekszünk, de nem kívánjuk a cél azonnali elérését, és harcias indulatok sem töltenek el bennünket, ha holnap nem következik be. – És ezek a héják rám támadhatnának? Akár fizikailag is? – Dézsé ekkor szeliden maga elétessékelte. – Azt hiszem, mennünk kéne, madam. El kell foglalnunk a helyünket a sorba. Nem, nem hiszem, hogy közvetlenül önre támadnának, de azért nem árt az óvatosság. Mikor a férfi megmutatta a helyét, Glédia megtorpant. Déni és Zsiszkád nélkül nem megyek. Nem viselném el a hiányukat. Odafent az emelvényen sem. Különösen azok után, amiket éppen most mondott ezekről a hiágról. Nagyon súlyos kérés ez, asszonyom. Éppen ellenkezőleg, Dézsé. Nem kérek én itt semmit, inkább vigyen haza most rögtön a robotjaimmal együtt. Glídia feszülten figyelte, amint Dézsé odalép a főhivatalnokok egy kisebb csoportjához. Enyhén meghajolt feléjük, a föld felé nyújtott karjait keresztezte. A nő arra gondolt, biztosan ez a megkülönböztetett tisztelet jele a béli földön. Nem hallotta ugyanmit mond Dézsé, de önkéntelenül megjelent a tudatában egy ijesztő fantáziakép. Ha mégis megpróbálják elszakítani őt a robotjaitól, Déniel és Zsizkár biztosan minden tőlük telhetőt megtesznek majd ennek megakadályozására. Nagyon gyorsan és kiszámítottan mozognak majd, nehogy bárkiben bármilyen kárt tegyenek, viszont a biztonsági őrök valószínűleg használni fogják ellenük a fegyvereiket. Ezt mindenáron meg kell akadályozni, még úgy is, ha megkéri kísérőit, hogy önként maradjanak hátra. De hogyan teheti meg ezt? Eddigi életében sohasem maradt egészen a robotjai nélkül. Vajon biztonságban lesz-e a távol létükben? Viszont milyen más kiút kínálkozhat ebből a szorult helyzetből? Ekkor visszatért hozzá Dézsé. Asszonyom, az ön hősi státusza egészen jó alkudozási alap. No, és én is eléggé rámenős fickó vagyok. A robotjai önnel maradhatnak. A háta mögött ülhetnek az emelvényem, de nem világítják meg őket. És az ősöm emlékére kérem, asszonyom, nehogy fölhívja rájuk a figyelmet. Még csak ne is nézem feléjük. Glédia megkönnyebbülten felsóhajtott. Mégis derék ember maga, Dézsé. Köszönöm. A sornak majdnem a legelején foglalt helyet. Balján Dézsé. Déniel és zsiskár mögötte, aztán hosszú sorban a mindkét nembeli rangos hivatalnokok. Egy telepes nő kezében a bizonyára hivatalát jelképező pálcával alapos szemlé tartott tartotta felsorakozottak fölött. Bólintott, ha sor elejére sietett, és megindult előre. Mindannyian követték. Glédia indulószerű, elég egyszerű, önmagát ismétlő zenére lett figyelmes, és arra gondolt, nem kellene el valamilyen kötött formában menetelnie. Lám, milyen végtelenül változatosak, és teljesen észszerűtlenek az egyes világok szokásai gondolta magában. A szemesarkából oda pillantva látta, amin Dézsi eléggé közönösen baktat előre. A férfi hogy nem csoszogott. Rosszalóan összecsücsörítette az ajkát, felvetette a fejét, kihúzta a vállát, és ütemes léptekkel vonult a sorban. Külön eligazítás úgy döntött, a maga belátása szerint masírozik. Fölértek az emelvényre, mire a padló rejtett nyílásaiból székek emelkedtek mögéjük. A sor felbomlott, de Dézsé gyöngéden megfogta Glédia ruhája ujját, mire ő követte a férfit. A két robot szorosan a nyomában. Megállt a szék előtt, amelyet Dézsé feltűnés nélkül mutatott neki. A zene egyre hangosabb lett, viszont a világítás valamennyit veszített bántó élességéből. Kicsivel később, de saját érzése szerint végtelen várakozás után megérezte, amint Dézé szeliden megérinti és lefelé nyomja. Helyet a székén, mire a többiek is követték példáját. Érzékelte maguk előtt az erőtér halvány vibrálását, és végignézett a mögötte összesereglett több ezres hallgatóságon. A meredeken emelkedő, félkör alakú nézőtéren minden hely foglalt volt. Az összes ember, férfi és nő egyaránt, különösszínű, barnás vagy éppen fekete öltözéket viselt. Igaz, nem volt könnyű megkülönböztetni egymástól a nemeket? A sorok között mereven álltak a zöld és karmazsin színű egyenruhába öltözött biztonsági őrök. Ruházatuk alapján azonnal felismerhetőek voltak. Bár éppen ezáltal, gondolta magában Glédia, egyszer, mint kiváló célpontot is nyújtanak. Dízsé felé fordult, és halkan odasúgta neki. – Hogy a maguk népének milyen nagy számú törvényhozója van? Dézsé lazán megvonta a vállát. Azt hiszem, minden kormány tisztviselő a párjával és a barátaival együtt jött el. Ez is az ön rendkívüli népszerűségét tanúsítja, madám. Lédia tekintetét jobbról balra végigfuttatta a nézőtéren az amfiteátrum ívének teljes hosszában, hogy legalább a szemes arkából megpillanthassa Dénielt és Zsiszkádat, vajon biztosan ott vannak-e mögötte. Végül lázadozón úgy döntött, hogy egy kurta pillantás semmi bajt nem okozhat, és hátrafordította a fejét. Ott voltak. Közben azt is észrevette, amint dézsé bosszusan a mennyezetre emeli a tekintetét. Hirtelen megriadt, amikor egy fényszóró az emelvényen ülők egyikére vetítette sugarát, míg a helyiség többi része még megfoghatatlanabb homályba burkolódzott. A kiemelt személyiség felemelkedett, és beszélni kezdett. A hangja nem volt fülsértően erős, Glédia mégis hallotta a távoli falakról visszaverődő halvány visszhangját. Biztosan eljut a hatalmas terem minden rejtett zugába, gondolta magában. Vajon valamilyen rendkívüli ügyesen elrejtett erősítő berendezést használnak, amelyet nem vett észre, vagy az épület akusztikája ilyen kiváló? Nem tudhatta de hagyta, hogy az agya tovább munkálkodjék a kérdésen, mert a töprengés megnyugtatta egy darabig, és megszabadította a beszéd tartalmának követésétől is. Egyszer csak halkan a hoppon hábszót hallotta a terem egy meghatározatlan pontjáról, de a mesteri akusztika következtében, ha valóban arról van szó, a megjegyzés talán észrevétlen maradhatott. Maga a szó semmit sem jelentett számára, de a termen végig hullámzó halk nevetésből arra következtetett, hogy biztosan valami közönséges kifejezés lehet. A beszélő a következő pillanatban elhallgatott, és Glédia csodálattal adózott a beálló mélységes csöndnek. Ha a terem valóban ilyen tökéletes akusztikájú, a közönség bizonyára kénytelen teljes csendben maradni, különben a zavaros lárma elviselhetetlen lenne. Amennyiben a némaság szokása valóban meggyökeresedett, és a lármázást szinte tabut tiltotta, elképzelhetetlenné vált, hogy bármi megtörje a csendet. Ha csak leküzdhetetlenné nem erősödött valaki vágya a hoppon hábszó elsuttogására. Glídia észrevette, hogy gondolkodása lelassul, és egyre hosszabbakat pislant. Enyhe várándítással kiegyenesedett ültében. A bolygó előkelői az ő tiszteletére sereglettek itt össze, tehát durva figyelmetlenség lenne, ha elszundikálna a beszédek közben. Próbált összpontosítani az elhangzottakra, hogy ébren maradjon, de ettől csak még álmosabb lett. Keményen összeharapta hát a fogát, és mélyeket lélegzett. Az előkelőségek egymás után adták elő fél hosszúra szabott beszédeiket. Glídja egyszer csak éberen felkapta a fejét. Talán minden erőfeszítése ellenére mégiscsak elszenderedett, miközben szempárok ezrei merednek rá. A reflektorfény ugyanis éppen mellette állapodott meg, és Dézsé emelkedett szólásra. Székéről fél lépéssel előbre mozdult. Meglepően könnyedben nyomást keltett, mindkét hüvelykúját az övébe akasztotta. – A béli föld férfi és női lakosai! – kezdte szónoklatát. – Uraim, törvényhozók tisztelt vezetőink és megbecsült bolygótársaim. Az imént hallottak néhány szót arról, mi történt a szolárián. Azt már tudják, hogy küldetésünk teljes sikerrel végződött. Eljött hát az ideje, hogy néhány részlettel is megismerkedjenek itt a teremben és a hipervíziós készülékek mellett. Ezzel nekilátott az események némiképp módosított előadásának. Glédia néma derüvel figyelte a változtatásokat. Könnyedén átsiklott saját szorult helyzetének leírásán a humanoid robot karmai között. Zsiszkár nevét meg sem említette, Déniel szerepét éppen csak érintette, Glédiájét viszont mód felett kihangsúlyozta. Az összecsapás a szavai szerint két nő, Glédia és Landeré párviadalaként jelent meg, és a győzelmet ezek szerint az asszony bátorsága és tekintét parancsoló viselkedése vívta ki. Végezetül pedig Lédi Glédia a szolária szülötte, az auróra polgára, de tettei révén a béli föld igazi hőse. Az utóbbi szavak hallatán egetverő tapsvihar tört ki, amilyet Glédia eddig életében sohasem hallott, mivel az előtte szólókat mérsékelt lelkesedéssel jutalmazta csak a hallgatóság. D.J. karját fölemelve csöndre intette a tömeget, amely szinte azonnal el is némult kíván most szólni a jelenlévőkhöz! fejezte be a megkezdett mondatot. Glédia szemét szinte elvakította a hirtelen ráirányuló fénysugár, mire páni félelemmel tekintett Dézsé felé. Fülében szúgott a tapsorkán, és látta, amint Dézsé is ütemesen összeveri a tenyerét. A zaj oltalma alatt a férfi közelebb hajolt hozzá, és halkan suttogta. Mindannyiukat szereti, leghőbb vágya a béke, és mivel nem törvényhozó, nem kedveli a hosszú és gyértartalmú szónoklatokat. Mondja ezt, és üljön vissza a helyére. A nő értetlen szemmel merett rá, idegességében nem értette meg igazán, mit mondtak neki. Felemelkedett, és szembenézett a közönség végtelen soraival. Glédia egészen parányinak érezte magát. Nem először addigi életében, amit ott áll a hatalmas teremmel szemben. Az emelvényen tartózkodók mind jóval magasabbak voltak nála, beleértve a másik három nőt is. Érzése szerint, bár a többiek ültek, ő pedig állt, még így is fölébe tornyosultak. Ami pedig a csak nem ellenséges csöndben várakozó nézősereget illeti, és ebben tökéletesen biztos volt, minden egyes tagja jóval terjedelmesebb nála. Mély lélegzetet vett, és bátortalanul megszólalt. – Barátaim! – de a torkán alig hallható, elvékonyodott suttogás fért csak ki. Megköszörülte hát a torkát, ami szinte a erejével hatott, és újra próbálkozott. – Barátaim! – ezúttal már egészen normálisan csengett a hangja. – Önök kivétel nélkül valamennyien földi emberektől származnak. Az én távoli őseim is földlakók voltak. Nem ér senki! – beleértve az űrlagókat, a telepeseket, és magát a földet, aki ne a földről származnak, vagy ne ott született volna. Bármilyen különbségek legyenek is közöttünk, az, mint semmiség ehhez a hatalmas jelentőségű tényhez képest. Megkockáztatott egy oldal pillantás dézsé felé, és látta, hogy a férfi halványon mosolyog, és az egyik szemhéja enyhén megremeg, mint ha kacsintani akarna. Folytatta tehát. Ez kellene vezérelje minden gondolatunkat és cselekedetünket. Köszönöm Önöknek, hogy engem is embertársuknak tekintenek és körükben üdvözölnek, függetlenül attól, milyen más besorolásomra csábíthatnák Önöket a körülmények. Ezért továbbá abban a reményben, hogy hamarosan eljön a nap, amikor 16 milliárd emberi lény békében és szeretetben él majd egymás mellett, és embertársának tekinti egymást, sem többnek, sem kevesebnek, ezért nem csupán mint barátaimra, hanem mint rokonaimra és testvéreimre tekintek önökre. E szavakra hatalmas tapsorkán robbant ki. Glédia teljesen elmerült benne, és egy pillanatra megkönnyebbülten hunyta le a szemét. Álva maradt, és lubickolt a rokon szemtüntetésben, azzal a kellemes érzéssel, hogy helyesen, és ami még fontosabb, eleget beszélt. Mikor az zaj kezdett elcsöndesedni, elmosolyodott, jobbra-balra meghajolt, és kezdett visszaereszkedni a székére. Ekkor felharsant egy kiáltás a nézőtérről. – Miért nem szoláriai nyelvjárásban beszél? Félúton megmerevedett, és rémült pillantást vetett Dézsé felé. A férfi alig észrevehetően megrázta a fejét, és hangtalanul formálta szájával a szavakat. – Ne törődjön vele! Amennyire csak lehetett, észrevétlenül intett neki, hogy üljön le. Glédia egy-két másodpercig a férfi rabámult, aztán eszébe villant, milyen előnytelen látványt nyújthat így, megállva a leülés mozdulatának közepén, hátra mereztett fenékkel. Gyorsan kihúzta hát magát, és a fejét lassan körbefordítva szélesen végigmosolygott a hallgatóságon. Most először figyelt föl a teremtávoli végében holmi berendezésekre, amelyek lencse szemeiket egyenesen rászegezték. Hát persze, hiszen DJ is megemlítette, hogy az eseményt hipervíziós adásban is közvetítik. De ez most már szinte semmit sem számított neki. Beszélt, megtapsolták, és most végignézett tisztán látható hallgatóságát egyenes tartással és minden idegeskedés nélkül. Mit számíthat ehhez képest bármilyen láthatatlan háttér? A kérdést jó indulatúnak tekintem. Bizonyára a képességeimre kíváncsiak. Hányan óhajtják vajon hallani a szoláriai nyelvet? Ne tétovázzanak! Emeljék fel a jobb kezüket! Néhány kéz valóban a levegőbe emelkedett. Az a humanoid robot a szolárián hallhatta, amint az ő nyelvén szólok hozzá. Végső soron, ezzel mértem rá vereséget. Dos rajta, hadd lássam, mennyien óhajtanak igazán egy kis bemutatót. Újabb kezek csatlakoztak az előbbiekhez, majd egy pillanat alatt feltartott kezek erdejévé változott az egész terem. Érezte, amint valaki heves mozdulattal megrángatja a nadrágja szárát, de elhárította az érintést. Nos jól van, kedves rokonok, most már leengedhetik a kezüket. Azt tudják, hogy jelenleg standard galaktikus nyelven beszélek, amely az önök nyelve is egyszeres mind. Természetesen aurórai nyelvjárásban is szólhatnék, ami talán mulatságosan csengene a fülükben. Bizonyos szókapcsolatok megértése pedig még némi nehézséget is okozhatna. Észrevehették, hogy a beszédem dallamos, föl ingadozik, mintha tulajdonképpen énekelnék. Ez kicsi nevetséges, minden nem aurórai számára, még a többi űrlakók is annak tekintik. Ha viszont szoláriai nyelvjárásra váltok, amit éppen most teszem, meglátják, hogy a beszédem teli lesz torokhangú erre pörgetésekkel, amire mindenképpen sarr kerülne. Még akkor is, ha különben egyetlen erre sem fordulna elő a szövegben. A közönség erre hangosan felkacagott, amit Glédia rezenéstelenül komoly arccal fogadott. Végül felemelte mindkét kezét, és erőteljesen előre, majd lefelé lendítette, mire a nevetés azonnal elhallgatott. – Különben. Talán többé soha nem térek vissza a szoláriára, és ezért az ottani nyelvjárást sem kell majd használnom. Ráadásul a derékbéli kapitány – hajolt megkönnyedén Dézsé felé – és meglepetten látta, hogy a férfi homlokát gyöngyözik a verejték. Szerint azt sem tudni, mikor térhetek vissza az aurórára, ezért nyugodtan fölhagyhatok az ottani nyelvjárás használatával is. Akkor aztán nem marad más hátra, csak a béli földi dialektust beszélhetem, aminek gyakorlásához azonnal hozzá is látok. Úgy tett, mintha mindkét hüvelykujját beleakasztaná a nem létező derék szíjába. Mellét kifeszítette, állát leszegte. Felöltötte Dézsi lazavigyorát, és mesterkélt baritóra emlékeztető hangon mondta. törvény törvényhozók, tisztelt vezetőink, és megbecsült társaim és ez mindenkire vonatkozik, talán a reméltatlan vezetők kivételével. Közben feszülten igyekezett hangsúlyozni minden csettintő mosolyt, beleszőni mondókájába az elnyújtott a és szinte sziszegve kiejteni a tisztelt szó S és a bolygótás es hangját. A nevetés ezúttal még hangosabb és hosszabban tartó volt, ereglédia szélesebb mosolyt engedett meg magának, és türelmesen várta, míg az emberek kikacagják magukat. Ezúttal arra is sikerült rávennie őket, hogy önmagukon nevessenek. Mikor végre a terem ismét elcsöndesedett, egyszerű, mesterkélten aurórai nyelvjárásban folytatta. Minden dialektus mulatságos, sőt, talán különös azok számára, akik nem szoktak hozzá, és az emberek ennek alapján külön, gyakran kölcsönösen ellenséges csoportokra oszlanak. A dialektusok azonban csupán a nyelvünk játékszerei. Ehelyett önöknek, nekem és minden lakott világ valamennyi emberi lényének inkább a szív nyelvére kellene hallgatnia, márpedig annak nincsenek különféle nyelvjárásai. Az a nyelv, ha igazán képesek vagyunk odafigyelni rá, egyformá szólal meg valamennyünkben. Nos, ennyi talán elég. Ismét leülni készült, amikor újabb kérdés hangzott fel a teremben. Ez alkalommal egy nő szájából. Mondja, mennyi idős? Erre Dézsé már valamivel hallhatóabban abban felmordult. Üljön le, madame, ne törődjön a kérdéssel. Glídia a férfi felé fordult, aki félig felemelkedett ültéből. A többiek az emelvényen, amennyire egyáltalán láthatta őket a reflektor fénykörén kívüli homályban, feszülten hajoltak felé. Visszafordult a közönséghez, és csengő hangon kiáltotta. A körülöttem lévők azt szóhajtják, üljek le. Odalent mennyien várják tőlem ugyanezt? Úgy a szemészre hallgatnak. Hányan akarják, hogy állva maradjak, és őszintén válaszoljak a föltet kérdésre? Éles tapsharsant feleljen, feleljen kiáltások kíséretében. Láma nép hangja. Sajnálom, Dézsé, és a többiektől is elnézést kérek, de az emberek hallani akarják a választ. Hunyorogva fölnézett a fényszóróba, és hangosan kiáltotta. Nem tudom, ki kezeli ezeket a lámpákat, de inkább a nézőteret világítsák meg, és a fejlámpát kapcsolják ki. Nem érdekel, mit szólnak hozzá a hiperhullámú kamerák. Elég, ha a hang megfelelő közvetítéséről gondoskodnak. Nem számít, ha homályosan látszom, ha a hangomat tisztán hallják. Rendben van? Helyes! Jött a sokhangú válasz, aztán. Fényt! Fényt! Az emelvényen ülők közül valaki hanyagul intett a kezével, mire a nézőteret elöntötte a világosság. Így már sokkal jobb. Most már tisztán látom minnyájukat, kedves rokonok. De legjobban azt a hölgyet szeretném látni, aki kérdezett, aki tudni jól hajtja a koromat. Közvetlenül hozzá szeretnék szólni. Ne húzódjon vissza, és ne szégyelje magát. Ha volt bátorsága föltenni ezt a kérdést, most mutassa meg magát nyíltan. Várakozóan nézett a tömegre. Kis idő múlva középtájt felemelkedett egy nőalak. Sötét haját szorosan hátrafésülte, a bőre halvány barna volt, az alakját kihangsúlyozó, feszes ruha egy-két árnyalattal sötéten. Egy kicsit fülsértő hangon kiáltotta: Nem félek a nyilvánosságtól és a kérdés megismétlésétől sem. Mennyi idősön? Glédia nyugodtan nézett vele farkas szemet, sőt még valahogy örült is az összecsapásnak. Hogy lehetséges ez? Életének első három évtizedében egyetlen ember közvetlen közelségét is elviselhetetlennek érezte, most pedig meg lehet nézni, rezzenéstelenül áll szemben ezrekkel. Enyhe megrökönyödése mögött egész lelkét kellemes érzést töltött el. Kérem, maradjon állva asszonyom, és beszélgessünk el egy kicsit egymással. Hogyan mérjük az életkor? a születés pillanatától eltelt évek számával? A nő összeszedetten válaszoltak. A nevem a Limbid. A törvényhozó testület tagja vagyok, s ennél fogva Béli kapitány egyik törvényalkotója és tisztelt vezetője legalábbis remélem, hogy tisztelt. Újabb nevetés harsant az egyre vidámabb közönség soraiból. A kérdésére válaszul úgy vélem valamely személy születésétől eltelt, standard galaktikus évek száma éppen megfelel az életkor meghatározására. Ennek alapján én 54 éves vagyok, és ön hány éves? Mi lenne, ha egyszerűen közölné velünk ezt a számot? Készséggel. Az én születésemtől fogva 233 standard galaktikus év jött, s ment tova, tehát 23 évtizednyivel valamennyivel öregebb vagyok, vagyis valamivel több, mint négyszer idősebb önnél. Glídia egyenes tartással állt a helyén, és tudta, hogy kis, vékony alakjával egészen gyermekesnek látszik a gyönge megvilágításban. A teremből zavarodott morgás, mellette pedig valami nyugészszerű hang hallatszott. Gyorsan oda pillantott, és meglátta, amint Dézsi a homlokára szorítja a tenyerét. Hanem ez a lehető legpasszívabb módja az elmúló időmérésének csupán a mennyiséget mutatja, és nem veszi figyelembe a minőséget. Az én életem eddig tökéletes nyugalomban úgy is mondhatnánk, eléggé unalmasan telt. Rutinszerűen mozoltam az éveimet, minden kellemetlen eseménytől megvédett egy csiszoltan működő társadalom, amely nem hagyott teret lényeges változásoknak vagy kísérletezésnek. Ráadásul hűséges robotjaim rendületlenül megvédelmeztek bármiféle kellemetlen kalantól. Életemben mindössze kétszer csapott meg az izgalom lehelete és mindkét esetben tragédia kísérte. Az egyik idején, amikor 33 éves voltam, fiatalabb, mint az önök többsége, a gyilkosság vágya lebegett a fejem fölött. Mindkét alkalommal Eli Bailey nyomozó át mellettem. Gondolom a legtöbben, ha nem is mindannyian, ismerik a történetnek azt a változatát, ahogy azt Iláibéli fia megírta. Nos, ki kell egészítenem az elmondottakat egy harmadik esettel is, mivel ez utóbbi hónapban igen sok izgalommal volt részem, aminek tetőfokát ez a mostani fellépésem jelenti itt, valamennyiük előtt, mivel ez teljesen idegen mindattól, amit eddigi hosszú életem folyamán bármikor csináltam. És el kell ismernem, hogy csupán az önök kedvező viselkedése és irántam megnyilvánuló jó indulat teszi lehetővé számomra a helytállást. Vegyék tekintetbe minnyáján, mennyire eltér mindez az önök hétköznapi életétől. Önök igazi úttörők, akik egy újonnan meghódítandó világon élnek. Ez a világ minden, csak éppen nem megállapodott. És ezért itt minden nap maga a kaland? Annak kell lennie. Ez a világ az önök élete alatt indult növekedésnek, és ma is folyamatosan gyalapszik tovább. Már maga az éghajlata is csupa megpróbáltatás. Először hideg van. Azután forróság, és megint hideg. Rengeteget fúj a szél, tombol a vihar, és nem ritkák a hirtelen időjárásváltozások. Soha Sohasem dőlhetnek hátra, és szemlélhetik álmodozva az idő múlását egy lassan, vagy egyáltalán nem változó világban. Sok véléföldim a kereskedő vagy ezután válik azzá, és akkor életének felét a világűr végtelen útjain vándorolva töltheti. És ha a világok valaha megcsöndesedik, sok lakója választhat magának új, kevésbé megszelidített világot, vagy csatlakozhat új, lakhatóvá tehető bolygó után kutató expedíciókhoz. Léphet olyan földre, amelyet még nem taposott emberi lények lába, vehet részt annak alakításában, termékenyi, emberi életre alkalmassá tételében. Mérjék tehát az életet eseményekben és tettekben, teljesítményekben és izgalmakban. És akkor én egyszerű gyermek vagyok, bármelyikünknél jóval fiatalabb. Éveim nagy száma csak nyomasztónalmat termett számomra. Az önök rövidebb élete viszont gazdagabb volt, és izgalmakban bővelkedő. Mondja meg hát, madam Lámbéd, mennyi idős is voltak éppen? Ötvennégy jó év van mögöttem, Lédig Lédia. Mosolyodott el az asszony. Ezután visszaült a helyére, miközben felzúdult a hosszan elnyúló tapsvihar. Ennek leple alatt Dézsé rekedten odasukta neki. Mondja, Lédig Lédia, ki tanította meg rá, hogyan kell bánnia ilyen népes közönséggel? Senki és eddig még sohasem próbáltam. De addig hagyja abba, amíg jól áll a szénája. Az az alak, aki éppen most föláll, az egyik leghírhettebb jéjánk. Semmi értelme összeakaszkodni vele. Mondja azt, hogy elfáradt és foglaljon helyet. A jó öreg vannal majd megbirkózunk magunk. Te nem vagyok fáradt. Nagyon is jól érzem magam. A vele szembeforduló férfi egészen a jobb szélén, de az emelvényhez viszonylag közel, szálas, energikus ember volt. Busa fehér szemöldöke ereszként ugrott előre. Ritkuló szintén galambősz volt, a ruhája viszont koronfekete. Csak a kabát ujján és a nadrágszárán futott végig egyet -egy keskeny, fehér csík, mint egy szigorú keretbe foglalva szikára alakját. A hangja mély volt és dallamos. A nevem... Zengte hangosan, Thomas Bister van, de sokan csak az öregember néven emlegetnek, mert nyilván annak szeretnének látni, és nem akarják, hogy sokáig halogassam a halálomat. Nem tudom, hogyan szólítsam önt, mivel, ha jól értettem, nincsen családneve, ahhoz viszont nem ismerem eléggé, hogy a személyi nevet használjam. Különben bevallom, nem is óhajtom annyira megismerni. A jelek szerint ön segített megmenteni egy béli földi hajót a saját világán felállított csapdáktól és népének fegyvereitől, amiért köszönettel tartozunk. Viszont összehordott itt egy sereg kenetteljes csacsiságot holmi barátságról és rokonságról. Tiszta képmutatás! Ugyan mikor tekintett bennünket rokonainak az ön népe? Mikor ismertek el az üllakok bármiféle kapcsolatot a földel és a földi emberekkel? Az persze igaz, hogy önök űrlakók is a földi emberek leszármozottai. Mi nem feledkeztünk meg erről. De arról sem, hogy önök viszont igen. Jóval két évszázadnál tovább az űrlakók uralták a galaxist, és a föld népét utálatos, rövid életű járványokkal fertőzött állatokként kezelték. Most azonban, hogy mi is erőre kapunk, Baráti kezüket nyújtják felénk, de ez a kéz kesztyűbe bújik előttünk, hasonlóképpen az önéhez. Ön igyekszik, hogy ne hordja fenn az orrát velünk szemben, de így is tudjuk, hogy szűrőket hord benne. Nos, ugye nem tévedek? Glídia levegőbe emelte a kezét. Lehetséges, hogy hallgatóim ebben a teremben, de azon túl is, a hipervíziós készülékek mellett nem látják a kesztyümet. Valóban nem szembe tűnő, de tényleg viselem. Sohasem tagadtam. És urdogóm is van, amely a légzést alig befolyásolja, de kiszűri a levegőből a port és a mikrobákat. És a torkomat is fertőtlenítem időnként. Talán valamivel többet mosakszom, mint az a tisztálkodáshoz föltétlenül szükséges. Ez sem tartom titokban. Ám ez kizárólag az én fogyatékosságom jele, és nem az önöké. Az én immunrendszerem nem valami erős. Az életem eddig túl kényelmes volt, és kevés veszélynek voltam kitéve. Nem én magam választottam ezt az életmódot, és lám, mégis meg kell fizetnem az árát. Ha bármelyikük az én szerencsétlen helyzetemben lenne, ugyan mit csinálna? Például ön, Mr. Bistervan, mit tenne a helyemben? Ugyanazt, amit ön, válaszolta Bistervan komora. De mindez a gyöngeség jelének tekinteném, annak, hogy sebezhető és életképtelen vagyok. Ennél fogva félre kell állnom az erősebbek útjából. Ne beszéljen hát nekünk holmi rokonságról maga nőszemély. Nekem minden esetre nem rokonom. Azok közül való, akik üldöztek, és kis hiány megsemmisítettek bennünket, amikor erősek voltak, és vinyogva szaladtak hozzánk, amikor gyöngék. A teremben csöppet sem barátságos morgolódás hallatszott, de Biszter van keményen által seret. Ön emlékszik azok a gonoszságokra, amelyeket mi erős korunkban elkövettünk? Ne féljen, sohasem felejtjük el. Minden áldott nap a tudatában vagyunk. Helyes, mert akkor azt is tudja, mitől kell óvakodnia. Megtanulta, hogy helytelen, ha az erős elnyomja a gyöngét. Ezért, amikor fordul a kerék, amikor önök lesznek erősek, mi pedig gyöngék, – Akkor nem nyomnak el majd bennünket? – No, persze, ezt az érverést már hallottam valahol. Amikor erősek voltak, tudni sem akartak az ilyen erkölcsökről, de most, mikor gyöngék, lelkesen prédikálnak ezekről. – Az önök esetében viszont, amikor gyöngék voltak, tisztában voltak az erkölcs parancsaival és tiltakoztak az erősek viselkedésével szemben. Megerősödvén azonban hánynak arra az erkölcsiségre. Márpedig biztosan jobb, ha az erkölcs válik erkölcsössé, amikor úgy hozza a szükség, mintha az erkölcsös feledkezik meg az illendőségről, amint jobban megy a sora. Csak azt adjuk vissza, amit kaptunk. Pedig azt kellene adniuk, amit maguk is kapni szerettek volna. Mivel valaha a múltban mindenkivel történt némi megbosszulni való igazságtalanság, ön azt hangoztatja, barátom, hogy az erősek mindenkori szent nyoga, elnyomni a gyöngét. Ezt mondván azonban jogosnak ismeri el az űrlakok korábbi tetteit, és semmi alapja nincs a jelenre panaszkodni. Én viszont azt mondom, az elnyomás akkor is helytelen volt, amikor mi gyakoroltuk a múltban, és akkor is az lesz, amikor majd önök teszik ugyanezt a jövőben. A múltat sajnos nem változtathatjuk meg, de abban még dönthetünk, milyen jövőt teremtünk magunknak. Glédia elhallgatott, de miután Biszterván nem válaszolt azonnal, oda kiáltotta a hallgatóságnak. Ki akar hát egy új galaxist, nem pedig a régi rossz világ szakadatlan újrateremtését? Ismét felcsattant a taps, de Biszterván égnek emelte a karját, és stentori hangon elbődült. Várjanak, várjanak, ne legyenek bolondok, hagyják abba! Lassan elült az aj, mire van így folytatta. Gondolják, hogy ez a nő hiszi is, amit mond? Gondolják, hogy az űrlakok bármi jót akarnának nekünk? Még ma is erősnek hiszik magukat, épp úgy lenéznek bennünket, mint mindig, a megsemmisítésünkre törekszenek, ha csak mi nem zúzzuk szét őket elő. Ez a nő idejön hozzánk, mi pedig jó bolondok módjára ünnepeljük őt, valakit csináltunk belőle. Nos, mérlegeljük csak egy kicsit a szavait. Kérjen bármelyikük engedélyt egy űrlakó világ meglátogatására, és majd meglátjuk, mi lesz a válasz. Vagy ha egy egész világ áll mögöttünk, mint Béli kapitány esetében, és ezért kénytelenek engedélyezni a leszállását, végül is hogyan fogadják? Kérdezzék csak meg a kapitány kedves rokonként látták-e vendégül. Ez a nő minden szava ellenére képmutató, de nem is ellenükre, hanem egyenesen általunk az. Minden mondata csak képmutatásának ékes bizonyítéka. A legyengült rendszeréről panaszkodik nyafogva, és Vátig állítja, hogy védekeznie kell a fertőzés veszélye ellen. Természetesen nem azért teszi, mert mocskosnak és fertőzöttnek tekint bennünket. <gül> nem, ilyesmi még csak eszébe sem jutna. Nyavajog az unalmas életéről, amelyben minden bajtól-bánattól megvédelmezi őt egy kiválóan szervezett társadalom és szolgálatkész robotjainak serege. Ó, mennyire gyűlölheti azt az életet! De ugyan miféle veszélyes eselkerik rá itt? Miféle bal szerencsében lehet része a mi bolygónkon? És Lám még ide is magával cipel két robotot. Ebben a teremben ünnepeljük őt, és valóságos hőst csinálunk belőle, a robotjai mégis ott lapulnak mögötte. Ott vannak fönn az emelvényen, a közvetlen közelében. Most, hogy az egész termet megvilágították, bárki láthatja őket. Az egyikük egy hitvány ember utánzat, A neve R. Daniel Oliva. A másik egyszerűen szégyentelen robot, tiszta fémszerkezet, a neve pedig R. Reventlov. Reventrov. Üdvözöljék hát őket is, Béli földi testvéreim! Azok ennek az asszonynak az igazi robotjai. Sak, matt, suttogta Dézsé feszültem. Még nem egészen. A teremben sokan úgy tekergették a nyakukat, mintha hirtelen viszketés tört volna rájuk, és szájak ezre is suttogták visszafolytott lélegzettel a robot szót. Minden nehézség nélkül megnézhetik őket. Daniel, Zsiszkár, álljatok föl! A két robot abban a pillanatban felmagasodott mögötte. Lépjetek ide mellém! Nehogy eltakarjalak benneteket! Nem mintha olyan terjedelmes lennék, de azért mégis. Most pedig csak meg önök előtt néhány részletet. Ez a két robot nem azért jött velem, hogy mindennapi szolgálatot lásson el mellettem, Valóban a házamban segítségemre vannak az aurórán. 51 további robot társaságában más szóval, olyan munkákkal nem foglalkozom, amelyeket robotok is elvégezhetnek helyettem. Ez az általános szokás azon a világon, amelyen élek. A robotok bonyolultsága a képességeik és az intelligenciájuk eltérő, és ez a kettő mindezen tulajdonságok tekintetében magas színvonalú. Daniel intelligenciája például véleményem szerint minden robotok között a legközelebb áll az emberéhez, mármint azokon a területeken, ahol az ilyen összehasonlítás egyáltalán lehetséges. Erre az útra csak ezt a két robotot hoztam magammal, és ők sem nyújtanak különleges szolgálatokat ezekben a napokban. Ha kíváncsiak rá, hát magam öltözködöm, magam fürdöm, magam használom az evő eszközeimet, és ha sétálni megyek, nem vitetem magamat. Talán testőként alkalmazom őket? Nem. Megvédenek, ha kell, az igaz, de éppen úgy más embernek is védelmére kelnek, ha szüksége van segítségre. A szolárián például nem is olyan régen, déniel minden tőle telhetőt megtett Béli kapitány védelmére, az én esetemben pedig létezésének a füladására is készen állt. Nélkül a hajót nem menthettük volna meg. Ezen a helyen pedig valóban semmi szükségem külön védelemre, végül is az emelvény előtt speciális erőtér húzódik, amely egy célból tökéletesen elegendő. Nem az én kérésemre került oda, de ott van, és kielégítően biztosítja a szükséges védelmet. Akkor végül is miért vannak velem a robotjaim? Mindazok, akik önök közül jól ismerik Iláibéli történetét, aki megszabadította a Földet űrlakóiraitól, újraindította a telepes világok politikáját, akinek a fia vezette erre a bolygóra az első embereket, különben miért kapta volna ezt a nevet, azok azt is tudhatják, hogy jóval a mi ismerettségünk előtt Iláibéli együtt dolgozott Dénielle. Együtt dolgoztak a Földön, a Szolárián és az Aurórán egyaránt. Valamennyi nagy szabás ügyben. Déniel számára ilájbéli mindig is ilály kollégám volt. Nem tudom, mindez szerepel az életrajzában, de nyugodt lélekkel elfogadhatják ez ügyben az én szavamat. És már a földi ember, ilájbéli kezdetben nagyon bizalmatlan volt Déniel iránt, később igazi barátság alakult ki közöttük. Amikor pedig Iláibéli haldoklott ezen a bolygón 16 évtizeddel ezelőtt, amikor itt még csak néhány hevenyésze összeszerelt épület állt, pár szegényes veteményes kert közepén, nem a fia volt mellette utolsó pillanataiban, még csak nem is én. Egy kis értet ilyes pillanatig Glédia attól retteget, hogy a hangja cserben hagyja. Nem. Ő Déniaért küldött, és addig ragaszkodott az életéhez, míg a robot meg nem érkezett. Igen. Daniel most másodszor jár ezen a bolygón. Én is itt voltam akkor, de körpályán maradtam, odafönt. Daniel szállt le hozzá, és ő hallhatta a legutolsó szavait. Nos, mindez semmit sem jelent az önök számára? Hangja egy kicsit magasabbra emelkedett, amikor ő is megrázta öklét a levegőben. Hát nekem kell mindezt elmondanom önöknek. Eddig nem tudtak róla. Íme! A robot, akit Iláibéli szeretett. Igenis, szerette. Én is szerettem volna találkozni vele a halál előtt. Elbúcsúzni tőle. De ő dénielt akarta. Pontosan ezt a dénielt, aki most itt áll mellettem. Emesz pedig Zsizkárd, aki csak az aurórán találkozott Iláibélivel, ám ott sikerült megmentenie az életét. Egy két robot nélkül Iláibéli sohasem érhette volna el a célját. Máig az űrlakóvilágok uralkodnának a telepesek világai, nem is léteznének, és önök közül senki sem lenne itt. Én tudom ezt, és önök is tudják. Kíváncsi vagyok rá, Mr. Tomás Bister van, és tisztában van ezzel. A el és a Zsíszkárnél megbecsülésnek örven ezen a világon. Ilájbélére Bailey leszármazottjai gyakran veszik fel őket ősük kifejezett kérésére. Jó, magam, azon a hajón érkeztem ide, amelynek kapitánya Daniel Zizkár Béli. Szeretném tudni, hogy az eteremben és hipervízión most velünk együtt lévők közül hányan viselik a Daniel vagy a Zizkár nevet. Nos, a mögöttem álló robotok tiszteletére kapták a nevüket. Mindazok méltóak talán Tomás Vister van megvetésére? A hallgatóság soraiban egyre erősödött a mormogás, mire Glédia parancsolóan felemelte a kezét. – Egy pillanat! Még egy pillanat! Hadd fejezzem be! Még nem árultam el önöknek, miért hoztam magammal ezt a két robotot. Minden száj azonnal elhallgatott. – Ez a két robot sohasem felejtett el Iláj ahogyan én sem. Az elmúlt évtizedek alatt hajszányit sem halványodott az emlékezetük. Amikor felszálltam Béli kapitány hajójára, és tudomásomra jutott, hogy a Béli földre is el kell jönnöm, hogyan hagyhattam volna hátra ezt a két robotot? Ők is szerették volna látni a világot, amelynek létét Iláj lehetővé, amelyen utolsó évtizedeit leélte, és ahol végül meghalt. Igen, valóban robotok ők, de értelmes robotok, akik hűségesen és jól szolgáltak Iláj Béli mellett. Nem elegendő, ha csupán az emberi lényeket tiszteljük. Minden intelligens teremtményt meg kell becsülnünk. Hát ezért hoztam őket ide. Majd végső befejezésképpen hangosan elkiáltotta magát. Talán rosszul tettem? Azonnal meg is kapta a választ. Gigászi erővel harsant fel a nem kiáltás. Szinte megremegtek tőle a terem falai. Mindenki talpra ugrott, tapsolt, dübörgött, üvöltött, visongott, hosszan és egyre tovább. Glídia mosolyogva nézte a tömeget, s miközben a lárma sehogy sem akart véget érni, két dologra lett figyelmes. Először is fürdött a verejtékében, másodszor boldogabb volt, mint eddig életében valaha. Mintha egész életében csak erre a pillanatra várt volna. A pillanatra, amikor ő, aki elszigeteltségben nőtt fel, Végre, 23 évtized elmúltával megtanulja, hogyan nézzen szembe, seregnyi emberrel, hogyan irányítsa őket, befolyásolja az akaratukat. Önfeletten hallgatta hát a fáradhatatlan, harsány üdvri tovább. Egyre tovább. Jó idő elmúlt addig, fogalma sem volt róla mennyi, mire Glédia végleg magához tért. Először a szűn nem akaró lárma követte, amit a biztonsági őrök utat törnek neki a tömegen, aztán a hosszú bolyongás a végtelen folyosókon, amelyek, mintha egyre mélyebbre és mélyebbre ereszkednének a felszín alá. Dézsével hamar elveszítette a kapcsolatot, és abban sem volt biztos, hogy Déniel és ziskár ott hallott mögötte. Szeretett volna érdeklődni utánuk, de csak arctalan tömeget talált maga körül. Halványon ugyan eszébe jutott, hogy a robotoknak a közelében kell lenniük, mert semmiképpen sem hagynák tőle elszakítatni magukat, és biztosan fölfigyelnek a dulakodásra, ha ilyen kísérlet történik. Amikor végre egy tágasabb helyiséghez értek, a két robot valóban ott volt mellette. Nem tudta, hová került tulajdonképpen, de a szoba elég tágas volt és tiszta. Aurórai körülményeihez képest meglehetősen szegényes, de a hajon használt kabinjával összehasonlítva határozottan fényűző volt. – Itt biztonságban lesz asszonyom, – mondta az utolsóként távozó testő. – Ha bármire szüksége lenne, csak tudassa velünk. És a férfi az ágy mellett álló asztalkán lévő szerkezetre mutatott. Glédia rámeret, de mire megfordult, hogy megkérdezte, mi az és hogyan működik, kísérője már elment. – Na, jól van. Hogy csak elboldogulok valahogy. Zsiszkár! Nézz utána, melyik ajtó vezet a fürdőszobába, és hogyan működik a zuhanyozó. Semmire sincs most annyira szükségem, mint egy forró zuhanyra. Még mindig verejtékben úszva óvatosan ült le, nehogy összemaszatolja a széket. Természetellenesen feszes testtartásától már sajogni kezdtek a tagjai, mikor Zsiszkár végre felbukkant. A víz már is folyik, madám, közölte a robot, és a hőmérsékletet is beállítottam. Van ott valami szilárd anyag, amit szappannak vélek, és némi durva textilnemű, amelyben megtörölközhet, és még pár egyéb dolog, aminek esetleg hasznát veheti. Köszönöm, Zsiszkárd. Mormolta Glédia, teljesen tisztában lévén vele, hogy az ilyen fejlett robotok csak vonakodva végeznek el olyan alantas munkát, amilyet éppen most kért tőle. De a körülmények megváltoztatják a mindenkori helyzetet. Ha úgy érezte, eddig még sohasem volt ennyire szüksége egy józvahanyozásra, most megállapíthatta, hogy ennyire jó sem esett még soha. Sokkal tovább tartott a tisztálkodás, mint föltétlen kellett volna, és miután végzett, még csak eszébe sem jutott, hogy a törölközőket vajon fertőtlenítették-e valamilyen sugárzással, szóval sterileke, csak már miután megszárítkozott, akkor pedig eső után köpenyek. Turkált egy darabig a zsiszkár által kikészített holmi között. Volt ott púder, dezodor, fésű, fogkrém, hajszárító, de nem talált semmit, amit fogkefének használhatott volna. Végül föladta a kutatást és az úgyát használta, ám ez a legkevésbé sem bizonyult kielégítőnek. A fésűt szappannal alaposan megmosta a használat előtt, de még így is viszolygott az érintésétől. Talált valami köntös félét is, amely bizonyára megfelel majd hálóruhának. A szaga ugyan tiszta volt, de a tükörben rettentős lamposnak látszott. Asszonyom, a kapitány érdeklődik, hogy meglátogathatja-e, Szólalt meg Déni Miért ne? Engedd be! Dézsé fáradtnak, sőt, nyúzottnak látszott, De amikor a nő feléje fordult és üdvözölte, Feszesen elmosolyodott. Alig látszik hihetőnek ez a több mint huszonhárom évtized. Micsoda, ebben a vacakban? Az csak erősíti a két ugyanis félig áttetsző. Vagy nem is tudta? Hát jó, ha ez magát szórakoztatja, de én már ettől függetlenül leéltem két egész és egyharmad évszázadot. Mi nézésre senki sem merné állítani. Fiatal korában rendkívüli szépség lehetett. Ezt soha senki nem mondta nekem. Olyan kis bájos szerintem ez a jelző volt a legtöbb, amit elvárhattam. Mellesleg hogyan kell használni azt a szerkezetet? Ó, a hívó dobozt? Csak nyúljon az érintkező fóthoz a jobb oldala, és már is megkérdezi valaki, miben lehet szolgálatára. Utána már biztosan boldogul vele. Helyes. Szükségem lesz egy fogkefére, egy hajkefére, és még némi ruházatra. A kefékről majd én gondoskodom. Ami a ruhákat illeti, az már bonyolultabb. A szekrényében lóg egy pár ruházsák. A legjobb minőségű béli földi anyagokat találja majd közöttük, amik nem biztos, hogy tetszenek majd. Azt sem garantálhatom, hogy illenek az alakjára. A legtöbb itteni nő magasabb és határozottan testesebb önnél, de ez nem sokat számít. Gondolom, egy jó darabig elszigeteltségben marad még. De miért? Hát figyeljen jól, hölgyem. Úgy tűnik, ma este beszédet mondott, és ha jól emlékszem, többszöri figyelmeztetésem ellenére sem ült vissza a helyére. Érzésem szerint egész jól sikerült Dézsé. Ez igaz, fergeteges sikere volt. Dézsé elmosolyodott és fél megvakargatta a szakállát, mintha ezzel segítené a legmegfelelőbb szavak kiválogatását. Hanem a sikernek is megvan a maga ára. E pillanatban bátran állíthatom, Ön a legnépszerűbb személyiség az egész bolygón, ezért minden béli földi látni akarja, és szeretné meg is érinteni. Ha innen kimozdulna, azonnal hatalmas fölfordulás keletkezne, legalábbis amíg le nem csillapodik egy kissé a dolog, azt pedig nem tudhatjuk biztosan mennyi idő kell lehez. Most ugyan még a legharciasabb héják is ön mellett üvöltöttek, de a hónap hideg fényében, amikor a hipnózis és a hisztéria elhalványul, biztosan dübejönnek jönnek majd. Ha az öreg bizter vannak, nem is jutott eszébe közvetlenül a beszéde után végezni önnel, hónapra biztosan élet lép elő, hogy hosszú kínzások által pusztítsa el. És bőven akadnak hívei, akik készséggel kedveskednének az öreg úrnak azzal, hogy a kis szeszélyét kielégíthesse. Hát ezért tartjuk itt bezárva asszonyom. Ezért őrzi ezt a szobát, ezt az emeletet, ezt az egész szállodát, nem is tudom hány szakasznyi biztonsági fegyveres, akik között csak remélem, hogy nem akadnak álcázott héják. És mivel én olyan közel kerültem önhöz ebben a hősi drámában, magam is fogoly lettem, még az épületből sem léphetek ki. Ó, uh, igazán sajnálom. Ezek szerint a családjával sem találkozhat. A kereskedőknek általában nincs hagyományos értelemben vett családja. Akkor a barátnőjével. De ő majd csak túl éli valahogy, meg lehet könnyebben, mint én. És Dézsi elgondolkodva mérte végig Lédia alakját. Még csak ne is gondolja rá, kapitány. Azt semmi sem akadályozhatja meg, hogy ne gondoljak rá, de tenni nem fogok semmit, asszonyom, ígérem. És mégis mit gondol, meddig kell itt rostokolnom, de komolyan? Az az igazgatóságtól függ. Milyen igazgatóságtól? Az öt személyes, végrehajtó testületünktől, madam. Öt ember, emelte fel a kezét szétterpesztett újjakkal, mindannyian öt évet dolgoznak meghatározott sorrendben, minden évben egyikük helyére új személy kerül, és időközi választások is előfordulhatnak haláleset, vagy valamelyikük tartós munkaképtelensége esetén. Ez biztosítja a folyamatosságot, és csökkenti az egyszemélyi uralom veszélyét. Persze minden döntést alaposan meg kell vitatnunk, és ez nem kevés időbe kerül. Sokszor nem is győzzük kivárni. Viszont gondolom, ha az egyikük elszánt és erőszakos természetű személyiség, akkor rákényszerítheti az akaratát a többiekre. Ilyesmi olykor előfordul, de most nem olyan időket élünk, ha érti, mire gondolok. Most Genovus Panderál a főigazgató. Csipetnyi rossz szakarat sincs benne, de elég határozatlan egyéniség. Ez pedig néha épp olyan kockázatos lehet. Őt beszéltem rá, engedélyezze a robotjai jelenlétét az emelvényen, és ez elég rossz ötletnek bizonyult. Igazi öngól volt mindkettőnk számára. Miért lett volna rossz ötlet? Az embereknek igenis tetszett? Túlságosan is asszonyom. Azt szerettük volna, ha megmaradt kedvenc űrlakó hősnőnknek, segít egy kicsit a kedélyek lelohasztásában, nehogy belekeveredjünk egy idő előtti háborúskodásba. Igen, jól beszélt a hosszú életről, megkedveltette velük a saját rövid életüket, de aztán a robotokat is, az pedig már nem tetszik nekünk. Mellesleg az űrlakókkal való rokkonság nyilvános felmagasztalása sem szolgált igazán örömünkre. Szóval nem akarnak idő előtti háborút, de elhamarkodott békét sem. Erről van szó? Hm, helyesen fogalmaz, madam. De akkor végül is mit akarnak? A galaxist, az egész galaxist. Be akarjuk telepíteni minden lakható bolygóját, és nem kevesebbet óhajtunk, mint egy teljes galaktikus birodalmat. És nem akarjuk, hogy ebbe az űrlakók beleszóljanak. A saját bolygóikon megmaradhatnak, és élhetnek tovább a kedvük szerint, de ne szóljanak bele a dolgainkba. De akkor bezárják őket a mostani ötven világukba, ahogyan szigeteltük el a földi embereket oly hosszú ideig. Ugyanaz a jó öreg igazságtalanság. Maga épp olyan rosszindulatú indulatú akárbiszter van. A helyzet egészen más. A földi embereket önök azért tartották kordában, mert féltek a hódító erejüktől. Önöknek, űrlakóknak nincsenek ilyen képességeik. Önök a hosszú élet útját és a robotjaikat választották, és ezzel lemondtak az igazi életerőről. És ma már ötven világ sincs. A szoláriát ugyanis elhagyták. Idővel a többiek is elnéptelenednek majd. A telepesek nincsenek érdekelve az űrlakók kipusztításában, de ugyan miért akadályoznák meg, hogy maguktól végigmenjenek kiválasztott útjukon? A beszéde pedig éppen ebbe a folyamatba való beavatkozást jelentette. Ennek őszintén örülök. Mégis mit gondol, mit kellett volna mondanom? Hát nem megmondtam. A szeretetről és a békéről kellett volna szólnia, azután leülnie. Az egészet elintézhette volna mondjuk egy perc alatt. Nem akarom elhinni, hogy valóban ilyen ostobaságot várt el tőlem. Mégis kinek néz engem? Annak, aminek ön is tekintette magát. Valakinek, aki halálosan retteg a beszéd Honnan sejthettük volna, hogy ön egy olyan őrült nőszemély, aki képes fél óra alatt felelkesíteni a népet azért, ami ellen emberültőkön keresztül üvöltözve tiltakoztak. De ez a beszélgetés, látom, nem vezet sehova, állt fel nehézkesendézsi. Én is szeretném rendbeszedni magam, és egyszer végre egy jó aludni. Ha tudok. Hónap ismét találkozunk. És mikor derül majd ki, mit döntöttek az igazgatóik velem kapcsolatban? Amikor majd ők maguk is dűlőre jutnak, és ez aligha következik be hamarosan. Nos, jó éjszakát, madam. Rájöttem valamire, mondta Zsizkár mindennemű érzelemtől mentes hangon. És ezt annak köszönhetem, hogy létezésem során először kellett szembenéznem egyszerre több ezer emberi lényjel. Ha ez két évszázaddal előbb esik meg, akkor tettem volna ezt a felfedezést. Ha pedig sohasem kerülök szembe ilyen tömeggel, biztosan sohasem jövök rá a dolgokra. Gondolj csak rá, hány létfontosságú mozzanat került el az én figyelmemet, amelyeket nem fogtam fel, és soha nem is fogok. Pusztán, mivel a megfelelő körülmények nem úgy alakultak számomra. Mindez soha tudhatom meg, ha a feltételek nem úgy alakulnak, és arra valóban nem is számíthatok. Nem hittem volna, zsiszkár barátom, mormolta Déniel, hogy Lédig Lédia régóta visszavonult életmódja mellett ilyen szilárd lélekkel képes szembenézni több ezer emberi lényjel. Azt hittem, meg sem mer szólalni majd. Amikor mégis megtette, arra gondoltam, talán te befolyásoltad őt, miután rájöttél, hogy ezt a sérelme nélkül megteheted. Valóban így történt? Csupán annyit mertem megtenni, Déniel barátom, felelte Zsiszkár, hogy felszabadítottam egy-két könnyebb gátlását, miáltal szólhatott néhány szót, és a hangját meg is hallják a teremben. De ennél sokkal többre volt képes, Ezután, a parányi változás után a hallgatóság seregnyi tudatát kezdtem vizsgálni. Lédig Léliához hasonlóan még soha nem álltam szemben ekkora tömeggel, és ez legalább annyira megrémített, mint őt. Először úgy éreztem, semmit sem kezdhetek a rámzóduló rengeteg összekuszálódott tudat hullámmal. Teljesen tehetetlennek éreztem magamat. Aztán felismertem a barátságosság, érdeklődés és kíváncsiság halvány áramlatait. Képtelen vagyok szavakba önteni a lényegüket, de felfogtam bennük a Lady Glédia iránti rokonszem árnyalatait. Eljátszadoztam azokkal a szálakkal, amelyekről úgy véltem, egy kicsit megerősíthetik és felfokozhatják ezeket az érzelmeket. Némi Lady Glédia iránti kedvező reakciót próbáltam így kicsikarni, Amiből bátorságot meríthetett, hogy ne kelljen tovább befolyásolnom az ő tudatát. Mindössze ennyit tettem. Nem tudom, hány alkalmas érzelmi szállat tudtam végül megfeszíteni, de nem sokat. És utána mi történt, zsiszkár barátom? Rájöttem, Déniel barátom, hogy valami olyasmit műveltem, ami képes önmaga további gerjesztésére. Valamennyi általam megfeszített szál hasonló hatással volt a szomszédjára, s azok kettesével már egyszerre többet befolyásolhattak a kívánt irányba. A továbbiakban már nem kellett tennem semmit. A lédig Lédia szavait elismerő apró megnyilvánulások, hangok, tekintetek, mozdulatok tovább bátorították a többieket is. Ekkor valami még különösebbre figyeltem fel. Mindezeket az apró jelenségeket amelyeket csupán a sok hozzá férhetősége által ismerhettem föl, valahogy lédig lédia is érzékelhette, mert újabb gátlásai szüntek meg az én mindennemű beavatkozásom nélkül. Gyorsabban is, magabiztosabban beszélt, és a hallgatóság is egyre kedvezőbben fogadta a szavait az én bármiféle közreműködésem nélkül. A végén pedig olyan hisztéria, olyan villámlással és égzengéssel kísért tudat zivatar tört ki, hogy el kellett zárnom előle a saját agyamat, különben vészesen túlterheltem volna az áramköreimet. Eddigi létezésem alatt sohasem találkoztam semmi ehhez foghatóval, és az egész tömegben úgy indult be ez a lázas folyamat, hogy semmi többet nem tettem a bátorítására, mint eddig mindössze néhány emberi lény esetében. Ráadásul úgy érzem, a hatás túl terjedt az én tudatom számára hozzáférhető hallgatóságon, és azokat is megérintette, akik a hiperadás segítségével követték az eseményeket. – Nem értem, hogyan lehetséges ez, Zsiszkár barátom? mormolta Déniel. – Én magam sem, Déniel, barátom. Én nem vagyok emberi lény. Nem rendelkezem közvetlenül a rendkívül bonyolult és ellentmondásos emberi tudat érzékelésének lehetőségével, így reakciói mechanizmusa is megfoghatatlan számomra. Mégis úgy tűnik, a tömegek könnyebben befolyásolhatók, mint az egyének. Ez erős paradoxonnak tűnik, hiszen nagyobb súlyt nehezebb megmozgatni, mint kisebbet. Nagyobb energiamennyiséggel nehezebb szembeszegülni, mint csekélyebbel. Hosszabb távot több idő alatt tehetünk, meg mint rövidebbet. Akkor miért könnyebb sok személy együttes befolyásolása, mint néhányi? Te emberi lényhez hasonlóan gondolkodsz, Déniel barátom. Meg tudod ezt magyarázni valahogy? Magad említette, ziskár barátom, hogy ez valamiféle öngerjesztő folyamat volt, felelte Dénjel, Olyasmi, mint egy járvány. Egyetlen szikra elegendő lehet egy egész erdő felperzseléséhez. Zsiszkár elhallgatott, és úgy látszott erőteljesen gondolkodik. Nem az értelen fertőző szólalt meg kisváltatva, hanem az érzelmek. Madame Glédia olyan érveket válogatott össze, amelyek a hallgatósága érzéseit mozgatták meg. Nem próbált észérveket használni velük szemben. Lehetséges tehát, hogy minél nagyobb egy tömeg, annál könnyebb az érzelmeik, mintsem a józan értelmük befolyásolása. Mivel az érzelmek száma csekély, az észérveké pedig hatalmas, az embertömegviselkedése könnyebben megjósolható, mint egyetlen személyé. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a történelmi folyamatok előrejelzésének törvényeit akarjuk meghatározni, akkor nagyobb tömegeket kell megvizsgálnunk, és minél nagyobbakat, annál jobb. Ez lehetne a lélektani történelem első törvénye, az emberiség kutatásának kulcsa. És mégis... Nos... Megdöbbentő, hogy ennek felismerése ennyi időn bekerült, pusztán azért, mert nem vagyok emberi lény. Egy ember talán ösztönösen elég jól megismerheti a saját tudatát ahhoz, hogy a kellő irányba befolyásolja a hozzá hasonlókét. Madame Glédia, akinek semmi tapasztalata nem volt a népes tömegek kezelésében, mesterien oldotta meg ezt a feladatot. Mennyivel kedvezőbb helyzetben lennék, ha olyas valaki állna mellettünk, mint Iláj Béli. Mondd, Déniel, barátom, te nem gondoltál rá? Talán érzékeled is a képet a tudatomban, zsiszkár barátom, dörmögte Déniel. Roppant meglepő. Nem érzékeltem őt, Déniel, barátom. A te gondolataidat nem foghatom föl. De képes vagyok az érzelmek és az indulatok érzékelésére, és a tudatod olyan mintázatot öltött, amelyből korábbi tapasztalataim alapján kiszűrhettem Iláibéli jelenlétét. Madame Glédia megemlítette, hogy életében én találkoztam utoljára Iláibéli kollégámmal, ezért emlékezetemben éppen azt a pillanatot idéztem fel. Azon gondolkodom most, amit akkor mondott. És miért, Déniel barátom? A jelentését próbálom megérteni. Úgy érzem, nagyon fontos lehet. Hogyan jelenthetne többet, amit akkor mondott a szavai tartalmánál? Ha valami rejtett gondolat bújt volna meg mögöttük, Iláj biztosan ki is mondta volna. Talán, dünnyögte Déniel csöndesen. Iláj kollégám maga sem értette tisztán, mit jelentenek a szavai.